Втората лекция – Грала. Какво е Грала от гледна точка на друидите, мъдреците? Търсенето на Грала е търсене на собственото, чисто и девствено съзнание. Това съзнание е Гралът. Той е коренът на вечното добро. Гралът е съзнание от съвсем чист вид. Гралът означава да откриеш тайната, която си ти самия. Чашата на грал е сътворена от Мерлин. Чрез древен ритуал. Чашата на символизира идеята да пиеш от източника и да откриеш този източник в себе си. Въобще чашата е дълбоко възприемане. Грал означава да направиш връзка с вечния живот в себе си. Връзка с неизчерпаемостта на живота. Отвътре. Неизчерпаемостта отвътре. Това означава още, че гралът е свързан с тайната на преодоляването на смъртта. Който е видял само веднъж истинският грал, той вече не е човек. Той вече е същество на вечния живот. Придобиването на, на свободната воля ето причината за изгубването на грала. Значи придобиването на свободната воля ето причината за изгубването на грала. Макар, че това да е едновременно и средството, с помощта на което можем да го открием отново вътре в нас. Гралът, това е свещената тайна на вътрешния човек. Той е чисто духовно съкровище, за което Библията говори. Търсете си съкровища на небето. Чисто духовно съкровище, а не земно. Гралът, това е да се отдадеш изцяло на себе познанието. Не до някъде, а изцяло, както индианците казват. За този път трябва да имаш остро и всеотдайно внимание. Остро и всеотдайно внимание. Тайната чаша на грала не е обикновена чаша, а божествена чаша. И човекът трябва да я напълни със своята същност. И това е мистерията на грала. Да я напълни със своята същност, която е и мистерията на живота. Казано по друг начин, за да познаеш тайната на живота, трябва да видиш тайната на грала. Тайната на своята същност. Свещеният грал е субстанция на чистата мистерия. Най-пречистата същност. Гралът е същността на човека, а тази същност едновременно е и тайната на космоса. Който е придобил грала, вече може да тръгне чрез същността си на път към храма на Кео Гант, т.е. на тяхния език Абсолютът, Кео Гант. Гралът, това е преобразуването на човешкото съзнание в божествено съзнание, което е наречено съзнанието на свободата. Истинският свети Грал е субстанцията чистата жизнена сила, която предхожда всяка физическа форма, и който усърдно търси грала, казва друидите, не го намира. Ще обясня. По незнаен начин се търси грала. Гралът не е свързан с умението на търсенето, а с умението на същността. Значи, не с умението на търсенето, а с умението на същността. Ще го обясня по още един друг начин. Както и е при суфите. Значи, те не говорят за любовта, не я изучават, защото знаят, че не могат да изучат. С изучаване няма да стане. С проявяване. Когато проявяваш същността си, любовта си, тя постепенно започва да ти учи. Ти не можеш да я учиш, но любовта вече започва да ти учи и да те въвежда в себе си. Чрез това умение се стига до праединението. И тук човекът се преобразува в свобода. Посланието на Грала е призоваване за завръщане в същността. Както виждате, подобно на Сфинкса. Осмисли себе си. Тук е подобно. Значи завръщане в същността. И това послание е винаги важно и съществено, но трябва да кажа. Гралът е тайна от мистериите, а това означава, че за простосмъртните или нечистите тази тайна е страшна. Там Бог за нечистите има съвсем друго лице и друг подход. Гралът е символ. Той може да се намери с голяма чистота, и тогава Той засиява в човекът. И това е засияването на Бог. Той е сияещият. Една от тайните на Грала е да победиш, казва друидите, доброто в себе си, за да се домогнеш до Бога. Значи трябва да надраснеш това добро, за да се домогнеш до Бога, където има съвсем друга мярка за добро. И тогава вече придобиваш в себе си чистотата на абсолютното добро. Тогава разбира се, никога няма да казваш се правя добре, пък на мен се случва еди какво си. Просто ще бъдеш осъзнат и няма да говориш по този начин. Значи, означава да се освободиш от човешкото добро. Защо? Всички трябва да се освободим от него, защото то не е чисто. Пак ще обясня. Обикновеният добър човек не може да се приближи до това високо добро, защото човешкият живот няма тези качества на абсолютното добро. Според друидите се смята, че обикновеното добро поразява човешкият живот. Те така го наричат – обикновеното добро поразява човешкия живот. Тук се сещам за една случка за малко и се отклонява Настрадин Ходжи, когато го питали Абе Настрадин ако те направим султан цар, какво ще направиш за хората? И той казва простичко. Много неща ще направя, но нищо няма да излезе. Иска да каже как действат хората в света, как много неща правят, ще продължават да правят, обещания ще има, но София е прозрял. От човешките неща, нищо не излиза, освен гробища и други подобни. Така. Значи, обикновеното добро поразява човешкия живот, и затова само гралът може да изликува това добро и този погрешен живот. Думата грал, която означава още и чаша, освен същност и чаша, а иначе означава вместилище което пък означава много дълбока приемственост. Това е качество на чистотата на смирението. Дълбока приемственост. В случая приемане на високото добро, приемане на абсолютното добро, т.е. доброто на Бога. Не нашето добро, а доброто на Бога. И така тази чаша, тази голяма приемственост, тази дълбина се отнася до скрития живот на Бога, така че когато търсим грала, търсим скрития живот на Бога.